Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 18 Наступні два дні падішар Кріл більше нічого не казав про Шанари. А щоразу, коли пар або хтось інший з невеликої компанії намагався завести з ним розмову на цю тему, той просто відповідав. Що час покаже, або що терпіння – чеснота, або відпускав якусь подібну банальність, яка лише усіх дратувала. Проте сам розбійник був незмінно бадьорим, тому усі тримали почуття при собі. Крім того, попри усю показуху ватажка розбійників, який ставився до них як до гостей, вони все ж були свого роду в'язнями. Їм дозволялось вільно пересуватись по виступу, але заборонялось його покидати. Втім, вони, можливо, і не змогли б піти з деяких обставин. Лебідки, які підіймали та опускали ліфти з висоти в долину, завжди ретельно охоронялись, і нікого туди не підпускали без причини. Тож без ліфтів не було іншого способу злізти з кручі та з її передньої частини. В скелі були тут стрімкі, з них ретельно видалили всі виступи для рук, а ті невеликі виступи та розколини, які колись існували в скелі, були ретельно відбиті або замазані. Задня частина фортеці теж охоронялась маленькими бастіонами, розкиданими повсюду. Залишались печери. Парто його друзів перший день наважились зайти до Центральної, щоб дізнатися, що там, та виявили – що величезна, схожа на собор центральна зала, виходила в десятки менших камер, де розбійники зберігали припаси та зброю усіх видів. Там же вони облаштували собі житло, коли погода була загрозливою, а ще створювали тренувальні кімнати. У глиб гори вали тунелі, але вони були відокремлені та охоронялись. Коли пар запитав про це Хайрехона, який затримався на кілька днів, Коваль усміхнувся і сказав, що як і стежки в Пармському ключі тунелі виступу ведуть у забуття. Два дні минуло швидко, попри розчарування відкладанням розмови про меч. Усі п'ятеро проводили час, досліджуючи розбійницьку фортецю. Доки вони тримались подалі від ліфтів та тунелів, Дозволялось ходити майже всюди, куди вони бажали. Жодного разу падішар Кріл не розпитував пара про його супутників. Здавалось, ватажка взагалі не хвилювало, хто вони такі і чи можна їм довіряти. Ніби це не мало значення. Можливо, вирішив пар, так і було. Зрештою, ця розбійницька фортеця здавалась неприступною. Пар, Кол та Морган більшу частину часу тримались разом. Стеф іноді приєднувався до них, але тіл трималась осторонь, як завжди відчужена. Брати та Горець стали звичним видовищем для розбійників. Вони ходили по фортеці, укріпленнях та печерах, вивчаючи те, що людина з природою об'єднали. Розмовляли з чоловіками, які там жили та працювали, коли це можна було зробити, не турбуючи їх, та зачаровані усім, з чим стикались. Але ніхто і ніщо тут не було більш захоплюючим, аніж падішар Кріл. Ватажок розбійників був парадоксом. Одягнений у яскраво-червоне, він був одразу впізнаваний з будь-якої точки фортеці. Він постійно говорив, розповідав історії, викрикував накази та коментував усе, що спадало на думку. Він був незмінно бадьорим, ніби посмішка, це єдиний вираз, яке знало його обличчя. Проте під цією яскравою та приємною зовнішністю ховалось ядро, тверде як граніт. Коли він наказував щось робити, це робилось. Ніхто ніколи не ставив його слова під сумнів. Він міг водночас посміхатись як сонечко і командувати голосом, схожим на кригу. Він керував з усією організацією та дисципліною. Тут не жила якась розрізнена банда невдах. Усе виконувалось чітко і ретельно. Табір завжди тримався у чистоті. Запаси розділені та каталогізовані. Бо що можна було знайти миттєво? Кожен виконував призначені йому завдання, і кожен стежив за тим, щоб його побратим виконував його роботу. На виступі проживало трохи більше трьохсот чоловік. І жоден з них, здавалось, не мав найменшого сумніву щодо того, що він робить або кому відповідатиме, якщо підведе. На другий день їхнього перебування двох розбійників привели до Кріла зі звинуваченням у крадіжці. Ватажок вислухав докази проти злагідним обличчям, а потім запропонував їм висловитись на свій захист. Один одразу ж визнав провину, інший заперечував досить непереконливо. Падішар наказав першого висікти і відправити назад до роботи, а другого скинути зі скелі. Після цього ніхто, здавалось, більше не згадував про цю справу. Пізніше того ж дня Падішар підійшов до пара, коли юнак стояв один, і запитав, чи не засмутило його те, що сталося. Ледь дочекавшись відповіді пара, він пояснив, наскільки важлива дисципліна в такому таборі і що правосуддя – Має бути швидким і невідворотним. Зовнішність часто важить більше, ніж справедливість, розумієш? Сказав він загадково. Ми тут у тісноті, тож повинні мати змогу покладатись один на одного. Якщо людина виявляється ненадійною в таборі, вона швидше за все виявиться ненадійною і в полі. А там на кону не лише її власне життя. Потім ватажок різко змінив тему. Та зізнався, що тієї першої ночі він був не до кінця відвертим щодо свого минулого. І правда полягала в тому, що його батьки не були землевласниками, яких повісили у лісі, а вони були торговцями шовком та померли у в'язниці. А все через відмову платити федерації податки. Він сказав, що перша історія просто краще звучить. Невдовзі після цього пар знову зустрів Хайрахона та запитав коваля, чи знав він батьків ватажка розбійників. І той сказав, що лихоманка забрала їх до того, як він доєднався до банди. «Вони ж померли у в'язниці, так?» – розгублено уточнив пар. «В'язниця? Навряд чи! Вони померли під час походу з караваном на південь з Вейфорда. Торгували дорогоцінними металами!» «Мені це сам падішар розказав!» Того вечора після вечері пар розповів обидві розмови колу. Вони стояли самі на краю кручі, де звуки табору були приємно віддалені, і могли спостерігати, як сутінки повільно відкривають дедалі складніший візерунок нічного неба. Кол розсміявся і похитав головою. «У цього хлопця правди не знайдеш, коли справа доходить до розповіді про себе». «Він більше схожий на Панамона, ніж сам Панамон коли-небудь міг би мріяти». Пар скривився. «Звучить слушно». «Одягається так само, говорить так само». Кол зітхнув. «То що ми тут робимо з цим божевільним?» Пар проігнорував питання. «То що він, по-твоєму, приховує, Кол?» «Усе». «Та ні, не все, він не може бути таким». Молодший Омсфорд почав було протестувати, але пар швидко підняв руки, щоб його заспокоїти. «Просто подумай про це! Уся ця справа з тим, хто він і що він таке, ретельно зрежисована. Він навмисно плете ці дикі історії, а не з примхи. Падішар Кріл має ще одну спільну рису з Панамоном, якщо вірити історіям. Він перестворив себе в умах усіх навколо, намалював свій портрет, який не сходиться від однієї розповіді до іншої. Але тим не менш, він досить реальний. Юнак нахилився ближче до брата. І можеш бути певен, це зроблено не без причини. Подальші роздуми щодо минулого падішара Кріла скінчились кількома хвилинами пізніше, коли їх покликали на зустріч. Хайрехон грубо наказав їм йти за ним та повів через кручу, Печери до зали засідань, де і чекав ватажок. Олійні лампи на чорних ланцюгах звисали зі стелі зали, як павуки, їхнє мерехтіння ледь розганяло тіні, що поселились в кутах та щілинах. Морган та дворфи вже були там, сиділи за столом з кількома розбійниками, яких пар бачив раніше в таборі. Чандос, лютий на вигляд велетень з великою чорною бородою, без одного ока та одного вуха, зі шрамами всюди. Сібаблю молодий і цей хлопець із рідким світлим волоссям та дивною кобальтовою родимою плямою на лівій щоці, що нагадувала півмісяць. Стасас і Друт – худорляві, міцні старші чоловіки, обидва з короткостриженими темними бородами, зморшкуватими та засмаглими обличчями та дуже пильними очима. Хайрихон впустив братів, причинив двері зали та цілеспрямовано став перед ними. На мить пар відчув, як його волосся на потилиці насторожено піднялось. А потім падішар привітав їх, бадьорий і, як завжди, веселий. «А, юний пар з братом!» Він кивнув їм на лави поруч з іншими, швидко представив і сказав. «Завтра на світанку ми вирушаємо за мечем!» «А де він?» – одразу ж захотів дізнатись пар. Усмішка ватажка розбійників стала ширшою. «Там, де йому від нас не втекти!» Пар глянув на брата. «Чим більше менше сказано про те, куди ми йдемо, тим більше шанси зберігти це в таємниці», – сказав молодший Омсворт. «Чи є якась причина, чому ми повинні тримати це в таємниці?» – тихо спитав Морган. Ватажок знизав плечима. «Ніякої надзвичайної причини, але я завжди обережний, коли планую покинути виступ. Тож я залишу цю таємницю при собі, Горць!» Морган зустрівся з розбійником поглядом і нічого не сказав. «Звідси вирушать семеро! Стасас, Друт, Блю, я! А також брати з Горцем!» Інші вже почали протестувати, але він швидко обірвав розмови. «Чандос, будеш головним на виступі за моєї відсутності. Я хочу залишити когось, на кого можна покластись. Хайрехон, твоє місце у Варфліті, будеш там стежити за порядком. До того ж, туди, куди ми йдемо, тобі трошки не місце. Щодо вас, мої друзі зі Східних земель...» Звернувся він до Стефа та Тіл. «Я б узяв вас, якби міг, але дворфи за межами сходу обов'язково привернуть увагу, а цього ми допускати не можемо. А також досить ризиковано дозволяти братам бути поруч із шукачами. Їх усе ще шукають. Проте таке завдання». «Це і наше завдання також, падішар», – похмуро зауважив Стеф. «Ми пройшли довгий шлях. Тож не в захваті від того, що залишимось. Чи є можливість маскування? «Маскування буде розкрито, особливо там, куди ми йдемо», – відповів ватажок. «Ти, звісно, кмітливий хлопець, Стеф, але ми не можемо ризикувати. Там місто і люди, вірно я розумію». «Так». Двор пильно подивився на ватажка. «Мені буде вподоби, якщо тут...» «Граються в ігри за наш рахунок!» З боку розбійників пролунало попереджувальне гарчання, але падішар Кріл миттєво його придушив. «Я теж!» – відповів він, і його погляд зупинився на дворфі. Стеф довго дивився Крілу в очі, потім перевів погляд на тіл і кивнув. «Гаразд, ми зачекаємо тут!» Очі ватежка розбійників обвели з тіл. «Ми вирушимо на світанку. Час на все про все десь тиждень. І якщо нас не буде довше, то швидше за все повертатись вже нікому. Є якісь питання?» Ніхто нічого не сказав. Кріл чарівно посміхнувся. «Ну що, тоді давайте вип'ємо! На вулиці з іншими, щоб вони виголосили тост за нас і побажали успіху! Уперед!» «І сили тим з нас, хто йде хоробро зустріти лева в лігві!» Він вийшов у ніч. Усі слідували за ватажком. Морган з братами плентались позаду, задумливо переставляючи ноги. «Лев у його лігві, ага!» пробурмотів Морган. «Цікаво, що він має на увазі?» Пар і кол перезернулись. Вони не були впевнені, що дійсно хочуть це знати. Ніч була неспокійна. Пар мучився сновидіннями та тривогами. Вони розривали його сон та залишили з каламутними очима на світанку. Він встав з колом і моргоном та побачив падішара кріла з супутниками, що вже прокинулись і снідали. Ватажок перемінив багряний одяг на зелений та коричневий. Такий же носили його люди. Брати з горцем поспішили вдягнутись та поїсти. Вони трохи тремтіли від нічної прохолоди, що ще затрималась. Стеф і Тіл приєдналися до них безмовними тінями, що сиділи біля вогнища. Коли за сніданком було покінчено, саме романдрівників узяли рюкзаки та пішли до краю кручі. Сонце виповзало з східного горизонту. Раннє світло змішувало золото та срібло на тлі згасаючої темряви. Стеф пробурмотів, щоб вони береглись, та, потягнувши за собою тіл, зник назад у темряві. Морган тер руки та вдихав повітря так, ніби робить це востаннє. Потім вони сіли на перший підйомник та почали спуск, безмовно переходячи на другий і третій. Лебідки моторошно скрипіли в тиші. Коли ж уся компанія досягла дна пармського ключа, вони вирушили в туманні ліси. Падішар Кріл йшов попереду з Блю, Брати та Горець посередині, двоє інших розбійників, Стасас і Друт, позаду. Через кілька секунд кам'яна стіна виступу зникла з поля зору. Вони йшли на південь більшу частину дня, повернувши на захід близько полудня, а потім зустріли Мармідон. Група пройшла уздовж річки до заходу сонця, тримаючись її північного берега і заночували того вечора трохи нижче південного краю Кенонського перевалу, в тіні зубів дракона. Вони знайшли бухту, захищену кипарисами, де струмок стікав з гір і забезпечив їх питною водою. Розвели багаття, повечеряли і сіли дивитись, як виходять зірки. Через деякий час Стасас і Друт пішли на першу варту, один вгору за течією, інший вниз. Сібаблю загорнувся в ковдри і заснув за мить. Його юне обличчя у вісні виглядало ще молодшим. Падішар Кріл сидів з братами та горцем, колупаючи палицею багаття та потягуючи з фляги ель. Пар цілий день ламав голову над їхнім кінцевим пунктом призначення і раптово висловив Падішару свою здогадку. «Ми йдемо до Тірсіса, так?» Падішара здивовано глянув на юнака, а потім кивнув. «Тепер немає причин тримати це у таємниці!» «Але навіщо шукати меч саме там? Він зник з Дірсіса понад сто років тому, коли Федерація анексувала Калагорн. Чому він там?» Батажок таємнича посміхнувся. «Можливо, тому що він ніколи не зникав?» Пар з супутниками здивовано витріщились на розбійника. «Бачте!» Той факт, що меч шанари зник, не обов'язково означає, що він залишив потрібне місце. Іноді річ може зникнути і все ще бути на видноті. Вона може зникнути просто тому, що більше не виглядає так, як раніше. Можна її бачити, але не впізнавати. «Що ти маєш на увазі?» – повільно запитав пар. Усмішка кріла помітно розширилась. «Я кажу, що Медшанари цілком може бути там, де й 300 років тому». «Посередині Народного парку в Тірсісі, і ніхто його не знайшов?» Брови поповзли вгору у Морганалія, «І як таке можливо?» Падішар зробив кілька ковтків з фляги і сказав. «Завтра там будемо. Чому б не почекати і не побачити?» Пар Омсфорд втомився від денного переходу та безсонної попередньої ночі, але все ж довго не спав після того, як інші вже хропіли. Він не міг перестати думати про слова падішара. Понад 300 років тому, після того, як Ші Омсфорд використав спрою, щоб знищити володаря чаклунів, Меч Шанари вмурували в блок червоного мармуру та поховали у склепі в Народному парку південного міста Тірсіс. Там він залишався до приходу федерації в Калагорн. Було загально відомо, що після цього меч зник. Якщо це не так, чому стільки людей вірило в інше? Якщо артефакт саме там, де і 300 років тому, чому його зараз ніхто не бачить? Юнак задумався. Дійсно, усе, що відбулося за часів Аланона, перетворилось на легенди. До того часу, як зник Меч Шанари, можливо, більше ніхто не вірив в його існування. Можливо, ніхто навіть не розумів, що воно таке. Але принаймні люди знали, де він. Це ж був національний пам'ятник. То як вони могли сказати, що Меч зник, якщо це не так? Щось у цьому не має сенсу. Проте падішар здавався впевненим. Пара заснув, так і не обдумавши все до кінця. Вони знову піднялись на світанку, перейшли мармідон по мілководню менш ніж за милю вище за течією і повернули на південь, до Тірсіса. День був спекотним і безвітряним. Пил степів заповнював ніздрі та горла. Вони тримали стіні, коли могли. Але дорога на південь ставала дедалі відкритішою, оскільки ліси поступались місце степам. Вони економно використовували воду і тримали темп, але сонце підіймалось в безхмарному літньому небі, і мандрівники незабаром рясно спітніли. До полудня, коли вони наблизились до стін міста, одяг уже прилипав до шкіри. Тірсіс був столицею Калагорна. Найдавніше місто і найнеприступніша фортеця в усьому півдні. Розташований на широкому плато, захищений високими скелями на півдні та парою жахливих оборонних стін на півночі. Зовнішня стіна підіймалась майже на 100 футів над вершиною плато. Масивне укріплення, яке було прорвано лише один раз за історію міста, коли армії володаря чорнокнижників напали за часів ші Омсфорда. Друга стіна стояла позаду та всередині першої, як редут для захисників міста. Колись прикордонний легіон, наймогутніша армія півдня, захищав свою столицю. Але його більше не існувало. Його розпустили, коли прийшла федерація. І тепер лише її солдати патрулювали стіни та дороги. Тільки їм вдалося окупувати неприступну столицю. Вони розміщались в казармах легіону всередині першої стіни, а мешканці міста усе ще жили та працювали всередині другої, розміщені в самому місті. Пар, Кол і Морган ніколи не були в Тірсісі. Те, що вони знали про місто, вони знали з розповідей про дні своїх предків. Наближаючись до нього зараз, вони усвідомили, наскільки неможливо одними словами описати те, що побачено. Місто підіймалось на тлі неба великим незграбним велетнем, споруда з кам'яних блоків, яка затьмарювала усе, з чим вони коли-небудь стикались. Навіть у яскравому полуденному сонячному світлі воно було чорним, ніби сонячне світло поглинув камінь. Місто злегка мерехтіло, побічний ефект спеки, та перетворювалось на міраж». Масивна естакада вела з рівнин до підніжжя плато, звиваючись як змія, через ворота та дамби. Рух був інтенсивним, вози та тварини рухались в обох напрямках безперервним потоком, повзучи крізь спеку та пил. Мандрівники неухильно наближались, і коли досягли нижнього кінця естакади, падішар обернувся і сказав «Обережно усі! Ніщо не повинне привернути до нас увагу!» «Пам'ятайте, з цього міста так само важко вийти, як і увійти!» Вони влились в потік транспорту, що підіймався до вершини плато. Стукотіли колеса, дзвеніли й скрипіли упряжі, ревіли тварини, свистіли й кричали чоловіки. Солдати федерації несли службу на КПП, що вели вгору, але не намагались втручатись у рух. Те саме відбувалось і біля воріт. Масивні проходи, що нависали так високо над головою, що пар був у жаху від думки, як армії володаря чорнокнижників змогла їх прорвати. Солдати, здавалося, не звертали уваги на тих, хто входив чи виходив. А усе тому, що це окуповане місто, яке намагалось здаватись вільним. Вони пройшли під воротами. Тінь надбрамної вежі нависла над ними, як похоронна пелена. Друга стіна підіймалась попереду, менша, але не менш вражаюча. Вони рушили до неї, тримаючись у гущі транспорту. Простір між стінами був вільний від усіх, крім солдатів, тварин та спорядження. І того й іншого було вдосталь. Тут чекала досить велика армія. Пар краєм ока вивчав ряди солдатів, що тренувались, та тримав голову низько в тіні свого капюшона. Перейшовши через другі ворота, падішар звернув з тірсійського шляху головної вулиці з будинками та крамницями, що вела до центру міста, та стін, та того, що колись було палацом правителів, та повів їх у лабіринт бічних вулиць. Тут також були крамнички та будинки, але менше солдатів і більше жебраків. Будівлі ставали дедалі занедбанішими, і зрештою вони прийшли до району пивних та борделів. Падішар, здавалося, цього не помічав. Він продовжував вести, ігноруючи благання жебраків і вуличних торговців, пробираючись глибше в місто. Нарешті вони увійшли в яскравий відкритий район з ринками та невеликими парками. Будинків тут було мало, у кожного окремий двір а також коні, карети з шовками та стрічками. Торговці продавали прапори та солодощі, посміхаючись дітям та їхнім матерям. На кожному розі вуличні вистави, актори, клоуни, фокусники, музиканти та дресирувальники тварин. Широкі, барвисті навіси затінювали ринки та паркові павільйони, де сім'ї розкладали обіди, а повітря наповнили вигуки, сміх, Подішар Кріл уповільнив крок та озирнувся у пошуках чогось. Він провів їх через кілька прилавків уздовж затінених деревами кварталів, де невеликі групи людей збирались навколо різноманітних розваг, а потім нарешті зупинився біля возика, що продавав яблука. Він купив невеликий мішечок, поділився з усіма та взяв одне собі. А потім Ліни осперся спиною на ліхтарний стовп. Потім кілька разів відкусив від яблука. Пару знадобилось кілька хвилин, щоб зрозуміти, що розбійник чогось чекає. Старший Омсфорд з'їв своє яблуко, як і інші, та пильно озирнувся. Фрукти усіх сортів були виставлені на прилавках ринку за ним. Через дорогу продавали крижані ласощі. Жонглер, мім... Дівчина, що показувала фокуси, пара танцюючих мавп з дресирувальником, а також діти й дорослі, які на все це дивились. огляд старшого Омсфорда повернувся до дівчини. У неї було яскраво руде волосся, яке здавалось ще рудішим на тлі чорного шовку її одягу та плаща. Вона витягала монети з дитячих вух, а потім знову змушувала їх зникати. Одного разу вона викликала вогонь з повітря і відправила його вгору. Пар ніколи раніше такого не бачив. Дівчина дуже вправна фокусниця. Насправді він так уважно стежив за нею, що ледь не пропустив, як падішар Кріл щось передав темношкірому хлопчику, який підійшов до нього. Хлопчик мовчки взяв те, що йому дали, і зник. Старший Омсфорд подивився, куди той пішов. Але дитину ніби земля поглинула. Вони ще кілька хвилин залишались на місці, а потім ватажок сказав «Ну, час!» і повів усіх далі. Пар востанні кинув оком на руду волосу дівчину і побачив, що вона змушує кільце плавати в повітрі перед своєю публікою, а крихітний хлопчик зі світлим волоссям стрибав і верещав. Юнак усміхнувся дитячій радості. На зворотному шляху через скупчення ринкових прилавків Морган Лія побачив Хайрехона. Майстер кузні Кілтан стояв на краю натовпу, що аплодував жонглеру. Його велика постать загорнута у плащ. Лише мить було видно лису Маківку та обвис вуса, а потім він зник. Морган кліпнув, одразу вирішивши, що помилився. Що робить Хайрехон у Тірсісі? Але це питання Горець відкинув ще до того часу, як вони дістались наступного кварталу. Наступні кілька годин вони провели в підвалі складу, прибудованого до крамниці зброяра. Чоловіка явно на службі узнедолених, оскільки падішар Кріл точно знав, де в щілині біля одвірка знайти ключ, щоб відчинити двері. Він без вагань завів усіх всередину. Там на них чекали їжа з напоями, а також... Піддони та ковдри для сну, а ще вода для вмивання. У підвалі було прохолодно та сухо. Денна спека швидко відступила. Мандрівники трохи відпочили, їли та неквапливо розмовляли між собою, чекаючи на те, що буде далі. Це знав лише ватажок розбійників, але він, як завжди, мовчав. А потім взагалі заснув. Минуло кілька годин перш ніж ватажок прокинувся. Він потягнувся, підвівся, вмився та підійшов до пара. «Ідемо!» – сказав він і повернувся до інших. «Усі інші залишайтесь тут, доки ми не повернемось. Нас не буде довго, і ми не робитимемо нічого небезпечного!» Морган і Кол почали було протестувати, але передумали. Пар пішов за падішаром сходами з, з підвалу і люк за ними зачинився. Розбійник на мить зупинився біля зовнішніх дверей, а потім кликнув пара за собою. Вони вийшли на вулицю. Та все ще була наповнена торговцями та ремісниками, покупцями та жебраками. Ватажок повів пара на південь, у напрямку скель, швидко крокуючи. Тіні пізнього дня почали розповзатись по місту. Вони не йшли жодної з вулиць, якими прийшли. Натомість долали серію вузьких вибоїстих провулків. Обличчя, які вони бачили, були масками вивченої байдужості. Очі дикими. Падішар усе це ігнорував, а пар тримався близько до розбійника. Тіла притискались до нього, але сам хлопець не мав нічого цінного, тож хвилювався трохи менше, ніж з гаманцем у кишені. Наближаючись до скель, вони повернули на Тірсіський шлях. Попереду, за народним парком, височив міст Сендіка. Ретельно підстрижена ділянка газону з широколистими деревами, що розкинулась до низької стіни та групи будівель, де закінчувався міст. Далі з широкої ущелини ріс ліс. А за ним на тлі згасаючого світла підіймались шпилі та стіни того, що колись було палацом правителів Тірсіса. Пар дивився на парк, на міст і палац. Щось тут здавалось не зовсім правильним. Хіба міст Сендіка не має закінчуватись біля воріт палацу? Падішар сповільнив крок і сказав. «Отже, хлопче, важко повірити, що Медшанари десь тут, на відкритому місці, вірно?» Пар кивнув, насупившись. «То де він?» «Терпіння, скоро отримаєш відповідь». Він обійняв хлопця за плечі та нахилився ближче. «Щоб не сталося, не дивуйся!» Пар кивнув. Ватажок розбійників підійшов до візка з квітами і зупинився. Він подивився на рослини, очевидно намагаючись вибрати букет. Він саме це робив, коли пар відчув, як чиясь рука обхопила його за талію, та обернувся, щоб побачити рудоволосу дівчину, яка показувала фокуси. «Привіт, Ельфійчику!» Прошепотіла вона, і її прохолодні пальці доторкнулись до його вуха. А потім вона поцілувала хлопця в щоку. Потім з'явились двоє маленьких дітей – дівчинка та хлопчик. Перша узяла за руку падішара, а друга – пара. Кріл посміхнувся, підняв дівчинку так, щоб вона виразкнула, поцілував у щоку та віддав їй половину квітів. Іншу половину – хлопчикові. Свистячи, він повів усіх у парк. Пар достатньо оговтався, щоб помітити, що рудоволоса дівчина несе кошик, накритий яскравою тканиною. Коли вони наблизились до стіни, що відокремлювала парк від ущелини, падішар вибрав клен, під яким можна сісти. Дівчина розстелила тканину, і всі вони почали діставати з кошика холодну курку, яйця, Хліб, джем, тістечка та чай. Кріл глянув на пара, поки вони розкладали їжу. Пар Омсфорд, познайомся, Демсон рі, твоя наречена і учасниця маленької виласки. Зелені очі дівчини розсміялись. Любов швидко на пар Омсфорд. Скористаймося цим, і вона грайливо запхала йому в рота яйце. Коротше, ти мій син. «Ці двоє інших – твої брати і сестри. Хоча їхні імена я не пам'ятаю, Демсон, нагадай, пізніше. Ми просто звичайна сім'я, що вийшла на пізній післяобідній пікнік, якщо хтось питатиме». Ніхто нічого не питав. Чоловіки мовчки їли, слухаючи дитячу балаканину, і поводились так, ніби те, що відбувається абсолютно нормально. Демсон Рід доглядала за дітьми, сміялася разом з усіма. Її посмішка була теплою та заразливою. Вона була гарна і без того, але коли посміхалась, пар знаходив цю дівчину чарівною. Після закінчення трапези вона показала фокус з монетами кожній дитині, а потім відправила їх гратися. «То що, йдемо гуляти?» – запропонував падішар, підводячись. Вони втрьохи йшли в тіні дерев, рухаючись без видимої мети до стіни, що відгороджувала ущелину. Демсон ніжно притулилась до пара. Він виявив, що йому це чомусь не заважає. «У Тірсісі дещо змінилось давніх часів», – сказав ватажок розбійників пару. «Коли згас рід Бакханна, монархія скінчилась. Тірсіс, Варфліт і Керн правили калагорном, утворивши раду міст. А коли федерація зробила Калагорн своїм, раду розпустили. Палац служив місцем тамтешніх зборів. Тепер його використовує федерація. І ніхто не знає точно для чого. Вони дійшли до стіни і спинились. Та була збудована з кам'яних блоків завишки близько трьох футів. На її верхівці вмуровані шипи. «Ану поглянь», – сказав ватажок. Пар поглянув, ущелина за стіною різко переходила в масу дерев і чагарників, які розрослись так густо, що, здавалося, задихались самі від себе. Туман клубочився над дикою місцевістю з наполегливістю, що викликала тривогу, чіпляючись навіть за найвищі верхівки дерев. Ущелина ця тягнулась, можливо, на милю в обидва боки, і на чверть її відстані від того місця, де стояв палац. Його двері та вікна були зачинені та темні, ворота на засувах. Камінь палацу пошкоджений і брудний, і виглядав так, ніби його не використовували десятиліттями. Вузький хиткий місток вів від будівель на передньому плані до провислих воріт. Юнак подивився на падішара, а розбійник дивився у бік міста. Ця стіна утворює межу між минулим і сьогоденням. Земля, на якій ми стоїмо, називається народним парком. Але справжній народний парк, той, що був за часів наших предків... Він замовк та повернувся до ущелини. Знаходиться там! Він помовчав, даючи усім усвідомити це. Дивись, он там, під федеральною надбрамною вежею, що охороняє місток. Пар простежив за поглядом розбійника та побачив розкидані величезні кам'яні брили що ледве виступали з лісу. Ось це, те, що залишилось від справжнього мосту Сендіка. Мені розповідали, що він сильно потріскався під час штурму Тірсіса володарем чорнокнижників за часів Панамона, а потім обвалився повністю. Це інший міст. Він байдуже махнув рукою позад. Лише для показухи. А потім скоса подивився на пара. «То що, тепер ти розумієш?» Пар розумів. Його розум швидко працював, складаючи мозаїку. «А Мед шанари. Він краєм ока помітив здивований погляд Демсон Рі. «Десь там, якщо я не помиляюсь», – відповів падішар. «Саме там, де завжди і знаходився. У тебе є що сказати, Демсон?» Дівчина взяла пара під руку та відвела його від стіни. «Це те, заради чого ти прийшов, Падішар?» У голосі дівчини звучала злість. «Стримайся, Люба! Давай не засуджувати нікого!» Демсон міцніше стиснула руку пара. «Це небезпечна справа! Я вже відправляла людей у яму раніше, як ти добре знаєш, і жоден з них не повернувся!» Падішар посміхнувся. «Яма! Так тірсійці називають ущелину за стіною! Мабуть, влучно!» «За багато ризику!» – сказала дівчина. «Демсон – це мої очі вуха та права рука в тірсісі!» Гладко продовжив розбійник та посміхнувся. «Може, розповісиш йому, що знаєш про меч?» Демсон кинула на ватажка небезпечний погляд і відвернулась. Руйнування мосту Сендіка сталося одночасно з анексією Калагорна Федерацією та початком окупації тірсіса. Ліс, який тепер вкриває старий народний парк, де зберігався меч, виріс буквально за одну ніч. Новий парк і міст з'явились так само швидко. Кілька років тому я запитувала у старих жителів міста, що вони пам'ятають, і дізналась дещо. Меч фактично не зникав зі свого склепу. це склеп зник у лісі. Люди про це забули, а особливо, коли їм казали постійно інше. Майже всі вірять тепер, що існує лише один народний парк і один міст Сендіка, ті, що вони бачать, а меч Шанари зник. Пар подивився на дівчину з недовірою. Міст і парк змінились за одну ніч, вона кивнула. Так. Але магія, хлопче, сказав Падішар у відповідь на незакінчене питання. Вони пройшли ще трохи. Наближаючись до яскраво забарвленої тканини, що містила залишки пікніка. Діти повернулись, задоволено гризучи тістечка. Але Федерація не використовує магію. Пар був усе ще розгубленим. Вона її заборонила? Заборонила її використання іншими, так? Погодився розбійник. Можливо, щоб користуватись самим? Або дозволити комусь іншому її використовувати? «Щось таке!» – він наголосив на останньому реченні. Пар різко глянув на ватажка. «Ти маєш на увазі Тіний?» Ані Падішар, ані Демсон не відповіли. Розум пара закрутився. Федерація і Тіні у змові, об'єднані для цілей, яких ніхто не розуміє. Таке взагалі можливо? «Я довго роздумував про долю меча Шанари». Задумливо сказав Падіша, зупинившись так, щоб їх не почули діти. «Це також частина історії моєї родини. Мені завжди здавалось дивним, що він просто зник. Він був вмурований у мармур та замкнений у склепі двісті років. Як можна просто зникнути? І що сталося зі склепом, у якому він зберігався? Чи, можливо, все це якось викрости?» Він глянув на пара. Тож Демсон шукала відповідь. Лише кілька людей пам'ятали правду про те, як сталося зникнення. Вони всі вже померли, але розповіли свою історію. Його посмішка з доброї перетворилась на вовчу. Тепер у мене є привід дізнатись, чи правдиві чутки. Чи існує мед шанари там, за стіною в ущелині? Ми з тобою дізнаємось відповідь? Воскресіння магії ельфійського дому Шанари, юний Омсфорд. Ключ до свободи чотирьох земель. Треба дізнатись. Демсон Ріх похитала рудою головою. Падішар, ти аж занадто прагнеш викинути своє життя на смітник? І ще життя інших. Я цього ніколи не зрозумію. Вона відійшла від чоловіків, щоб зібрати дітей. Стережись її, пар Омсфорд. Про бурмотів ватажок. Вона, здається, не дуже вірить у наш успіх, зауважив юнак. А, вона хвилюється без причини. У нас є сім людей, щоб протистояти усьому, що може охороняти яму. А якщо там є й магія, то у нас є пісня бажання і клинок горця. Мені здається, цього досить. Він подивився на небо. Так, хлопче, скоро стемніє. Він дружно обійняв юнака за плечі і повів його до Демсон з дітьми. А коли стемніє, ми на власні очі подивимось, що там сталося з мечем Шаннари. Кінець 18-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу.